hoofstuk 227 Liefdeswedstrijd tussen Jozef en Sireneus, Jozefse onbaadsichtigheid oor ware en onechte dienaars van Elohim. Toe die ochendete op hierdie manier voorbereid was en alle gaste op die been was, het Jozef dadelijk na Sireneus gegaan om om te vraag of hy al gereed was vir die ochendete. En Sireneus sê aan Jozef, O my mees verhewe vriend en broer, Ek is met my jylle gevolg sekerlik wel gereed, maar ek weet ook dat jy en jou voorraadkamer nie so'n voorraad het om verskye dae achter volgens meer as honderd mense te onthal nie. Daarom sal ek vandag my dienaars vroeg na die stad stuur, waar hulle vir my en vir jou eetware moet koop. Toe Jozef dit verneem, sê hy, O liewe vriend en broer, dit kan jy altyd in elk geval nog vir jou skip doen, maar vir my sou sulke moeite totaal vergees wees, want sien, ten eerste is die ochendete al gereed, en ten tweede is daar in my voorraadkamer nog soveel voorraad, dat julle allemaal dit in acht dae nauwelik sou kon opeet. Maak vir jou om my dus geen sorg nie, want waarlik, ek is op die beste verzorg. En Sireneus sê, waarlik, waarlik, as eindig, en my van jou allerhoogste roeping geen ander getuinis bekend sal wees nie, dan sal jou onbegrypelike onsafzichtigheid my wel daarvan oortuig. Ja, daarom sal een mens die alle tyde die echte dienaars van Elohim nou van die valse dienaars ondersky. Die echte dienaars sal in hoë mate onbaadsichtig wees, en die valse dienaars sal precies die teen oorgestelde wees. Want die rechte dienaars dien Elohim in hulle haard, ontvind daar ook die allerhoogste ewige beloning. Maar die valse dienaars dien hun Elohim, wat hulle volgens hulle eie bose aard gevorm het, ter wille van die wereld. Daarom soek hulle ook die loon van die wereld, en laat hulle vir elke stap, selfs buitensporig betaal. Want dit weet ek as gebooreheid in die beste, hoe die Roemeinse priesters hulle self vir elke stap wat hulle doen, onbeperk laat betaal. Waarlik, ek self moes een keer vir raadgeving aan die onderpriester 100 pond goud betaal. Vraag, was dit een echte dienaar van een ware Elohim? Maar jy het my nou al drie daag gasvry onthaal, en wat terwijse les het ek in jou huis ontvang, en nog neem jy niks aan nie. Selfs o my acht kinders neem jy niks aan nie. Daaruit blyk toch wel baie duidelik hoe die echte en goeie dienaars van Elohim daar uitzien. Maar Joosef sê, broer, praat nou nie verder daar nie, want sulke woorde is ook te veel vir my. Mag gaan sit aan tafel, dan sal die ochendete dadelijk daar wees. En Sireenius het dadelijk aan Joosefse wens uitvoering gegee en aan tafel plaas geneem.